Mielettömän hyvää tiistai-iltaa, kello on seitsemän, ja se tarkoittaa vaan ainoastaan sitä asiaa, että Keskiympyrä valtaa radiaalot, ja studios Tommi Helminen ja Ville Makkonen Hyvää iltaa Tiistai-ilta, Suomen paras ja ehkä jopa ainoa <laughs> jalkapalloaiheinen <laughs> jalkapallo radio-ohjelma, mutta Ei se sitä laatua heikennä yhtään Ei, juuri sen takia paras <laughs> Voidaan <laughs> niin. pitää sitä parhaana Kyllä Tänään jälleen Uikea lähetys tiedossa. On tulossa. Meillä on, no otan näitä tylsät alkuun, eli käydään läpi niin viikonlopun tapahtumat. Joo, joo, joo. Champions Tänään champion Leaguea ja huomenna myös, mutta kirsikkana kakun päällä illan kliimaksi FF Jaron toimitusjohtaja Niklas Turbakka haastattelussa. Kyllä, hänen otetaan yhteyttä tuossa puoli kahdeksan aikoihin, mutta ei mennyt muutenkaan ihan tylsä Ei lähetys. olekaan, mutta mä ajattelin, että vähän niin, nostin vähän tunnelmaa. Hei, hei, me puhutaan jalkapallasta, niin, niin. niin mitä se jalkapallo ja tylsä, niin se ei sovi edes samaa lauseeseen. Se ei, ei, ei rimmaa, ei rimmaa. Miten muuten kaikki kunnossa? Kaikki on Kiva olla, niin, Kiva niin, olla täällä taas. Joo, kyllä hyvä olla, Pikku se lämmin on, mutta sen, jälkeen, sen takia me nostin nämä puntit ylös, kun karvaset säärät vilkkuu täällä, mutta mä tsekkaan niin muuten onkin <köhö> <köhö> Niin, Ville, sä sait tänään lahjan posti. Sulla oli vähän aikainen joulu. Oli itse asiassa jo. vähän joulusta. Joo, kato kun mulla, mä sain tota noin, niin, uh, huivin, mä kerään jalkapallon niin suoraan Lontoosta jyrähti tämmönen Tottenham hotspursin. aivan, aiva todella on, hieno huivi, On tyylikäs, kyllä. Ehkä vähän kateellinen, koska itsekin vähän yrittänyt kerätä nuo huiveja. Niin. Mut ei, niitä on nyt tarttunut ihan älyttömästi messiin kuuletko, kuuletko muuten tuo ääni mikä kuuluu? Ai Mikä se on? on must tuntuu että Arsenal-fanit tippuu linjoilta <tos> Keskiympyrä, tiistaisin kello 19. Radio Krenkku. Hietanieven rannalla, jäljet näin mä ja tiesin, että homma etenee. Ilmassa tuoksahti hietoja. Armi. Mä tunsin kuinka askel kevenee. Mä oon erämies ja silloin kun mä ratsastan niin vanjot soi. Mä oon mies ja vanjoas kun näpäilen sen kauniisti soi. Se, soi. se soi, se soi, se soi oi oi. Se soi ja soi. So, Puumaa mä metsästään täältä metsästä, Pitää vain osaa etsiä oikeista paikoista Sun kuumasta lumalu mä tahdon olla kanssa sun Mä tahdon kanssa viettää tämän yön Yömiehen elämää kovaksalla pääsee eteenpäin Etukenkillä pitkin katuja painelen Välillä alkaa janottaa, silloin täytyy päästä salunaan siellä yössä varkeloin, mä oon erämies ja silloin Omaailman metsästä soi Radio Krenkula ja ohjelma mitä kuuntelet on Keskiympyrä ja studiossa Tommi Helminen ja Ville Makkonen. Hyvää iltaa. Terveppä, terve. Terveppä moro ja meillä on tuttuun tyyliin taas Facebookissa viikon kysymys ja se kysymys kuuluu näin. Eli mitä mieltä olet Sláten Ibrahimovicista? Klikkaa ja kommentoi ja meidän vaihtoehdot on maailman paras pelaaja ehdottomasti. Ja se on saanut ääniä kaksi kaksi ja oikutteleva ruotsalainen idiootti. On saanut ääniä seitsemän. Ihan hyvä pelaaja, ei, ei siinä sen kummempaa. On saanut ääniä seitsemän myöskin. Ja jotain muuta, ja mitä, on saanut neljä ääntä. Joo. Ja tätä äänestystähän me tuttuun tapaan seurataan koko tämän lähetyksen ajan. Ja varmasti puhutaan myöskin Slaattanista noin ylipäätään. Aivan varmasti, ja tota... Rohkeasti vaan tykkää Facebookissa ja antaa kommentteja palautetta, ja meiltä löytää myös Twitteristä nimimerkillä Keskiympyrä, ja säkköpostiosate keskiympyrä mutta nyt sinne Eurooppa. Näin on, eurosarjoihin siis, ja aloitetaan tuttuun tapaan Englannista, ja siellähän oli... Tuommoinen jättiläisten kohtaaminen heti lauantaina iltapäivällä siellä kohtasivat Manchester United ja Arsenal Manulle siitä kaksi yksi voittoja. Robin van Persihan iski heti vanhaa seuraansa vasta. <tos> siis tää vasta. oli kyllä joihin tähtiin <tos> Ei sitä niin kuin, se, oli, se oli selvä peli. Todella ihan viimeistely vielä sanotaan väärällä jalalla eli oikealla jalalla. Ja. Täällä voisi sitten poimi myös ton Tottenham Vigan Matsin, eli tässä olisi tuota Tottenhamilla tämä <tos> paljon <tos> hehkutettu, että oot se <tos> pois, <tos> tässä vaiheessa Tottenhamin huikin pois kaulasta. <tos> eli tota, Tottenhamilla oli loistava paikka ottaa sarjakärkeä tai, sanotaanko, top 4 kiinni, niin 0-1 kotona turpaan Viganille. Tämä, tämä on aika tuttua sillä lailla, niin että Tottenham pystyy oikeasti tässä sarjassa voittaa ihan kenet tahansa, niin kuin esimerkiksi Manu vieraissa. Mut sitten tulee, Sit tulee näitä, mitkä vie europaikkoja joukkueelta ja mikä voi jopa viedä vaikka mestaruuden joukkueelta ihan oikeesti, koska, koska ilman tämmöisiä tappioita, niin Tottenham myös viime vuonnakin ollut aika korkealla. Mainitsemisen arvoinen on myös Western Man City 0-0, eli Jässi jälleen kerran nollaa maailman tähdet, hienoa Jässi. Ja ensi viikolla voidaan poimia Chelsea Liverpool, Man City Tottenham, siinä ehkä ne kovimmat. Joo, siinä on jälleen tai tiedossa. Ensin tämän viikon sunnuntaina. Ja sarjataulukko kun niin siellä Manchester United on siirtynyt kärkeen sillä pisteitä 24 ja Chelsea toisena 23 pisteellä ja Manchester City kolmantena sillä pisteitä 22. Espanja seuraavaksi, ja saatan että... Iso jättinen Real Madrid alkaa nyt heräilee sitten loppujen lopuksi. Kauan sitä kesti sitä koomaa, mutta vakuuttava neljännellä voittot Characo sitten viime kierroksella. Kyllähän se nyt Espanjan liigassa on ollut vakuuttavaa se meno viimeiset kierrokset Realin kohdalta. Eli Realilla tällä hetkellä 20 pistettä ja noussut sieltä. mikä se oli pahimmilla? Oliko se joku 17. 17. Joku semmoinen Joo, se olla. oli. Tällä hetkellä Real siis kolmantena sarjassa. Toisena on Atletico Madrid silloin pistettä 25. Ja Barcelona johtaa yhdeksän voittoa ja yksi tasapeli. 28 pistettä. Siinä ei mitään yllättävää, mutta jos tässä poimii yhden matsi niin erittäin virtaen matsioille tuo Valencia-Atletico Madridin ottelu. 2-0 Valencialle. Harmi sinä Atletico puolesta pitäisi tilanteen tiukkana tulla kärjessä. Joo, se oli Atletico Madridin tämän kauden ensimmäinen Niin oli, joo, kyllä. Ja Voisi sanoa sama Italiasta, eli iso jättiläinen Milan alkaa myös heräile. Eli 5-1 vieras, eh, korjaa, kotivoitto Chievosta. Näin, ja myöskin toinen iso ottelu, tai no, tiedä voiko tuota Milan-Kievo niin isoksi ottelukseen sanoa, mutta Juventus Inter sitä ainakin oli, ja Interhän sitten otti 3-1 vierasvoiton ja torpeidoi tämän Juventuksen tavoitteen, oli 50 tappiottoman ottelun. Tämä tavoite, niin se nyt sitten tähän, kun Inter kävi 3-1 hakemassa. Ja sielläkin Juventukselle ensimmäinen tappio tällä kaudella sarjassa, ja tilanne siellä on tasottu tosi paljon, nimittäin Juventukselle ja Inter hengittää yhden pisteen perässä vain, että tekee hyvää sarjalle, sanotaanko näin. Kyllä, Voisiko, pitäisikö tässä vaiheessa kysyä sitä, että alkaako Inter heräileen siitä koomasta, kun murin jo lähtiä. Kaikki meni päin helvettiä, niin al alkaako se nyt heräilen sit sieltä? Toivotaan ainakin. Hieno seuraaja ja vain pelkkää parasta. Kyllä. Hei, saksaa mennään vielä. Ja sieltähän on totta kai mukava poimia semmonen juttu, että Sami Kuusen alkaa pikkuhiljaa porskuttaa <tos> ja ottaa voittoja. Okei, ei ollut mikään maailman niin kuin tämän tuloksen valossa. Nimittäin Leverkusen kotonaan voitti Düsseldorfin 3-2, mutta kuitenkin tärkeät kolme pistettä. Siis Samihan tossa sanoi, että ei, ei mikään voittoputki kuitenkaan niin kuin, lähdetä haaveilemaan, mutta siis meikään jotenkin diikkaa tosta Sami-asenteesta. Mennään kato tultapäin ja ihan niin kuin, jalat maassa, siellä kaatui Bayern Münchenia ja mitään muuta, niin todella niinku ihaltava asenne. Nyt Bayern München sitten palasi voittojen tielle ja haki Hampurista 3-0 vierasvoito ja samalla Dortmund pelasi kotonaan Stuttgartin kanssa 0-0 tasapeli. Siinä oli Eurooppa. Älkää lähtikö mihinkään linjoilta, sillä noin puolet tuota, on yhteys FFRon toimitusjohtaja Niklas Turba Ja studiosta on Ville Makkonen, kun teet Tässä on Club Food Katabinin. Hyvää iltaa. Suomen maajoukkue pelaa Kyprasta vastaan vieraskentällä 14. marraskuuta. Ja hän tuo Suomen maajoukkue sitten julkaistiin. Päävalmattaja Miksu Paatelainen julkisti joukkueen tuohon otteluun. Ja eipä täällä mitään suurempia yllätyksiä ole. Aleksei Jeremenko junior ja Mika Väyrynen. Mika Väyrynen loukkaantumisten takia ei tässä joukkueessa ole mukana. Mutta ei tässä muita ihmeempiä yllätyksiä ole se, mikä varmaan kaikkein eniten keskustelua herätti. Ja mielenkiintoa niin oli se, että miksi Paatilainen valitsi nyt Joel Pohjanpalon tähän maajoukkueeseen. Ja sanotaanko, että täysin ansaitusti. Ja Miksu myös totesi tuossa eilisessä lehdistötilaisuudessa, että on ajatellut antaa Joelille peliminuutteja. Ja se on ihan täysin oikein. Siis jos tuonne kutsutaan niinku... Pelaaja mukaan rinkiin, niin, niin nuori pelaaja ensimmäistä kertaa, niin kyllä siinä on se oletus, että kyllä hänelle annetaan se mahdollisuuskin. Tottakai onhan se hyvä kokemus pääsee niin kuin, rinkiin mukaan ja niin kuin, haistelee sitä tunnelmaa, että mikä siellä on meininki, mutta siis ei se, ei se kuitenkaan kehitä niin paljon, että sä pääst oikeasti korkkaamaan sen majun ja pelaamaan niin kuin, hyvät minuutit. Mitä oot mieltä Tommi Joel Pohjanpalosta pelaajana? Siis todella on viimeistelijä noinki noinkin, kepeeksi jätkäksi, et eihän se mikä on lihaskimppu. <tos> <tos> <tos> ei, <tos> ei se <oo. tos> ei, ei ole. Ei lihaskimppu. Niin siis, menee tilanteisiin nopea tekninen, et kaikki mahdollisuudet kyllä eli ja ammattilaiseksi. Eli, eli kaikki nämä tämmöiset ominaisuudet, mitä hyökkäjällä pitää olla, niin ne on kunnossa? Ne on kunnossa, siellä on, niinku, tissiin, niinku tappajan löytyy sit maalintekotilanteessa ja hän teki 11 maalia tällä kaudella Veikkausliigassa. Niin kyllä se kertoo mielestä jotain kuitenkin ensimmäisen kauden. Mutta maajoukkueottelu maajo vastasi kuitenkin Kypros, ei mikään suurmaa tai jalkapallomaana, niin on se kuitenkin eri luokan peli kuin Veikkausliigan On. Ää, aika paljon puhuttu nyt, huhuttu siitä, että Liverpool olisi tekemässä Pohjanpalosta miljoonan, oliko nyt miljoonan punnan vai miljoonan euron tarjousta. Tuntuva, tuntuva. Joka tapauksessa, mitä mieltä tota, oot, että pitäisikö Joelin jo nyt lähteä? tämä on, on tää ikuisuuskysymys. Mehän tullaan juttelemaan tästä ulkomaanlähtymisestä vielä tulevissa lähetyksissä, mutta jos tästä Joellin tilanteesta pitäisi jotain sanoa, niin en kyllä lähtis vielä. Mä oon samaa mieltä. Mä oon sitä mieltä, että tuota Yksi kausi veikkausliigassa. Ainakin. Joo. Ja sitten jos se tarjous tulee, niin totta kai, niin siihen sitten joku sellainen esimerkiksi pykälä, että voisi pelata vielä sen yhden kaun veikkausliigassa tai edes puolikkaan kauden tai jotain, koska täällä kuitenkin pohjanpalo tulee saamaan sitä peliaikaa. Liverpoolissa ei tule saamaan. Ei tule vaikka hyökkäytilanteen kuinka huono. <lacht> Mutta siis siinä on se just vaara, että käy tämä Lauri-Dallavalle-syndrooma, että sitä haetaan oikeasti vauhtia tuota. Englannin divari tasolta, niin en mä tiedä, siis kyllä mä pidän Veikkausliigaa kuitenkin parempana ja kehittävänä sarjana kuin Englannin kolmosdivaria, vaikka onhan se englantilaiset futista ja kovaa meininkiä, mutta kyllä mä pelaisin vielä se ainakin yhden tai kaksi kautta jopa Veikkausliigassa. Kun saa pelata huippumatseja ja kuitenkin eurooppa täällä, tähän. Niinpä. Äh, mitä tästä maailmanjoukosta muuta nyt voisi sanoa? Ehkä sen, että Nikkimäänpä ainakin mun mielestä niin on nyt viimeistään lunastanut se ykkösmaalivahdin paikka amajoukkueessa. on ollut kyllä vakuuttavia, sanotaanko näin, että ei maalille ei tietenkään ole aina voinut mitään. Puolustusvirheistä nämä on tullut aika pitkälti näissä otteluissa, mutta Nikimäenpää on hyvä perusvarma kassari, ettei siinä mitään. Ja heidän silloin sitten hyvänä stunttina, näin, vanha kehäkettu, VTS-mies <laughs> oli pakko mainita. <laughs> Sitten mun mielestä hienoa, että tässä Maajoukossa kuitenkin alkoi, tää tämä rinki nyt muodostua. Että täällä on tuttuin aamoin, saa olla yhdessä, saa pelata yhdessä, niin... Kyllä mä uskon, että tästä vielä hyvää tulee. Joskus! Ylli, <laughs> joskus! Radio Krenkku. Radio Krenkku. saa voiks sitä olla vaan? Anta ajan valua ja poista painet polasta. Ei tarvi todista, on töistä kulomilla uskot kaikki lähtee sit, miten suhtautuu hommissa et Väliliistu niin löysissä sä mummo Mummot tulla mulla lääkettä yskän Ei, ei maassa syvissä loppu lopputon miellä Ei mihinkään aikaa, mut aion kaiken tämän tehä Läpi. Hikisten olojen täällä grilli, holhoten ja aina etin että junnulle kikka kolmosen. mutta en musta, musta tarkka Bribi dam dam dip riply l'em, see the stipulatini at the stiply lem dam dam, dang, dang, dang, dang Bribi dam, no. Jalka asa fiittaamassa. Kappaleen nimi on Paineet tippuu. Kello on pariakymmentä minuuttia, yli seitsemän. Ja kuuntelet Radiokrenkun taajuudella keskiympyrä lähetystä. Ja Keskiympyrähän löydät muun muassa Facebookista facebook.com kautta Keskiympyrä. Ja meillä on oikeastaan aika hyvä ja mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä tuolla meidän Facebookissa. Nimittäin tällä hetkellä meidän facebook tässä tällä sivulla on 197 tykkäjä. Kuumottava tilanne maaginen 200 rajapyykki lähestyy. Ja me nyt tuossa ollaan Tommin kanssa mietitty, että tämä on aika spesiaali tapahtuma sitten, kun toi 200 meni rikki. Että silloin, kun 100 menin rikki, niin me puhuttiin siitä, että, tota noin, niin, että sadannelle niin toi Helminen tarjoaa yhden bissen. Ja se nyt oli ihan täys läppä, koska eihän sen sitä bissen. <laughs> en mä En mä sitä kuka se oli. Mut nyt on ihan oikea kilpailu. Ja tää on tosi helppo tää kilpailu, koska ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin olla se 200 tykkäjä. Klik, klik vaan. Niin. Ja 200-neille tykkäjälle me luvataan palkinto. Paljastaan se palkinto tässä nyt suorassa lähetyksessä, kun maagisen rajapyykki lähestyy. Eli palkintona on keskiympyrän oma tekniikkapallo. Kyllä, modattu tekniikkapalloja. <tos> Sillä voi sitten vaikka kesällä Nurtsilla tai Viitsillä vähän kikkailla tai antaa lahjaksi jollekin. Esim tai niin, lahjaksi tai sitten antaa jälkipolvelle. Ihan mitä vaan, mitä sille keksii. Kyllä, eli nyt niitä tykkäyksiä napsuttelemaan sinne, niin saadaan se 200 raja rikki. Ja meillä on myöskin täällä keski Facebook-sivulla viikon kysymys koskee slaattan Ibrahimovitsia. Ja keskustellaanpa Tommi slaattanista nyt vähän. Siitä jatkassa kyllä riittää juttu, että meillä pitäisi olla kahden tunnin lähetys. Me oikeasti haluaisimme purkaa ja perata tää mies tähän studion pöydälle. Niin Slaatan on semmonen pelaaja, joka todellakin jakaa mielipiteitä. Se on se, mikä mulle tulee Slaatanista. Sen jälkeen, että hän on niinku todella taitava ja loistava jalkapalloinen, niin mies, joka jakaa mielipiteitä. No, se jakaa mielipiteitä, niin kyllä sä nyt voit oman mielipiteen sanoa. Mä sanoin, että mä en siitä miestä juuri ollenkaan. <laughs> <laughs> Rehellinen mielipide. <laughs> Joo, ma, niin. Niin uskomataan pelaaja kun se on, niin onhan se niin tuot... Yläkerras, niinku. Todella. Pulto. Niin, mutta täytyy sanoa, että mä, mä katon Slaattanin pelejä oikeastaan aina pelkällä, ö, pelkällä ilolla. Sillä tavalla, että mä, mä tykkään niistä asioista, mitä se tekee kentällä niistä oikeista asioista. Mutta esimerkiksi semmonen kungfupotku. Mikä se oli? Mikä nähtiin nyt viikonloppuna. Ei se mistä puhuttiin pari viikkoa sitten, kun kaveri heitti kulmasta suoraan kantapäällä maaliin. Ei se ei, kungfupotku. Ei se. Ei se. Vaan se, mikä tuli suoraan Sain Etienin maalivahtia päähän. Niin... Siis just tämmöisen, kun sillä flippaa päässä. Mä en tiedä, mikä siellä niinku naksahtaa? Se, kuka tekee tommasta niinku? Tilanne oli siinä pelissä silloin tasan eikö ollutkin, mm. Kun tää tapahtui. Matsi ihan auki. Mitä mä tajua? Joo, ja tappio. Siitä, ja siitä. tuli tappioa ja periaatteessa hän voi ihan Slaattanin piikkiin laittaa tämän Tappio. Ja se mikä tästä kaikista keskustelusta tekee vielä tosi mielenkiintoista, niin on se, että Slaattanin agentti Minora Joola on sanonut, että Slaattan on ollut jo vuosia maailman paras pelaaja. Ja hän ei voi ymmärtää sitä, että minkä takia hän ei valita maailman parhaaksi pelaajaksi, vaan... UEFA ja FIFA on jossain salaliitossa ja messi valitaan maailman parhaaksi pelaajaksi, niin onhan se nyt ihan täysi käsit. <tosti> siis agentti on kyllä niin pelaajan näköinen mies, että ei, ei sille, <tosti> vaan tota, ei kirjaimellisesti niin. vaan... Mielen, mielen tilalta. Joo, mutta meidän kysymykseen kaksi ihmistä on vastannut, että Slottan että Ibrahimovic on maailman paras pelaaja ehdottomasti. Mutta tämä kaksi tyyppiä on että ei ne sitä, niinku sitä ajatteessa persona, vaan niinku pelillisiä otteita. Mä oon taas eri mieltä. Että mun... ei se, pela, se niinku pelaajanakaan ole maailman paras. Niin, mun mielestä ei ole pelaajana maailman paras, mutta ehkä jotkut tavallaan, ja mä myös sen, tavallaan ymmärrän myöskin, että jotkut ihan noin sitä kaikkea tavallaan, että, että koska pit, näitä pelaajiahan pitää olla kuitenkin, ketkä herättää keskustelua, näitä slaatan Ibrahimovitsa ja Joey Bartoneita ja näitähän pitää olla. Et kyllä Kyllä jalkapallo. Kyllähän jalkapallo kaipaa näitä eri kantonaa tyyppisiä ihmisiä. kaita. <laughs> niin. Et ilman muuta, että ei sitä nyt, maailman paras pelaaja ehdottomasti, niin periaatteessa kyllä mä voin pitkin hampaisen hyväksyä, mutta kyllä... Pelillisissä taidoissa jää aika monen pelaajan taakse kuitenkin. Mä saat, sitten mä alan niinku oikeesti nostaa Slatanin niinku kuninkaan tuolla, jossa tuon PSG joskus kauniina päivänä vaikka hinastunut Champions League voittoon. Sanotaan, että nyt ei, nyt ei tällä hetkellä enää toi Ranskan liiga paljon niinku paina tässä. Et siellä on niin paljon huikeita pelaajia, sinne on panostettu niin paljon. Että jos joskus käy niin, että slaatan voittaa PSG kanssa Champions League, niin sitten tämä keskustelu alkaa ihan uudestaan. Katotaan vielä nyt näitä, tätä että tällä hän johtaa tämä vaihtoehto, että, että ihan hyvä pelaaja, että ei siinä sen kummempia. Ja sitten toisena on tämä vaihtoehto, että oikutteleva ruotsalainen idiootti. <tos> <tos> Mä tuossa rupesin miettimään, että periaatteessa nämä kaksihän ei sulje toisiaan pois. Ei. Että okei, okay, toi, toi, jos on tuo ihan hyvä pelaaja, ei siinä sen kummempaa, niin se on vähän semmoinen, että, että, tota, että se on hyvä, mutta ei se herätä mielipiteitä, kun taas toinen... Toinen on silleen, että toi oikuttelevaro on sellainen idiootti, niin se on vahva mielipide. Että he eivät oikeasti tykkää siitä pelaajasta. Niin, mutta periaatteessa ne ei myöskään sulle toisiaan pois. Mitä mieltä, jos saa nyt Ville kysyä tästä vielä slaattanista, niin... Mitä mieltä sä niinku, pidät pelaajana. tuommoisena niinku joukkuepelaajana? Mun mielestä niinku, on niinku En ikinä haluaisi pelata hänen kanssaan samassa joukkuessa. Saa olla samanlaisen persoonan kanssa tekemissä niin paljon, kuin mitä niinku joukkuet, joukkuet toverit joutuu olemaan. Niin. Se on hirmu vaikea sanoa, kun ei tunne oikeasti ihmistä. Tota, Mutta toisaalta sitäkin persoonaa ymmärtää aika paljon, kun lukee sen kirjan, Minä olen Slaattan. Mm, mikä kirja. tuli ulostossa keväällä, muistaakseni suomen kielellä. Siis. Ja tota, se on hyvä kirja, kannattaa tosiaan... Onko se Slaattanin persoonasta tosi paljon? Ei se sitä tarkoita, että mä oisin alkanut hänestä pitää niin ihmisenä sen jälkeen, mutta ihan varmasti äärimmäisen tärkeä pelaaja sille joukkueelle, mille pelaa. Jokaiselle joukkueelle on ollut äärimmäisen tärkeä, ehkä lukun ottamatta Barcelonaa, mutta silloinkaan häntä ei hyödynnetty ehkä sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Hän ei päässyt siihen pelisysteemiin kyllä yhtään sitä kiinni. Et olis on semmonen pelaaja, että hänen kauttaan se peli pitää pyöriä. Hän on tämmönen targettyyppinen. Haluu pitää palloa, ja jos joukkueessa on Shavin, Iniestan, Messin tyylisiä pelaajia, niin ei siinä oikein tota oo. Meillä on tänne meidän Facebook-kysymykseen kommentoitu. Lasse on kommentoinut aika hyvin, päättää tämän keskustelun, mitä me nyt ollaan tässä heti <tuhettu>. jaariteltu, että loistava pelaaja, joka valitettavasti välillä tekee typeriä temppuja kentällä. Ja hetken kuluttua otetaan yhteyttä Jaron toimitusjohtajaan. Niklas Turvakka. Versus Luhto. Nikke. What I do, I can't convince you to just believe this is real So I let go watching you turn your back like you always do Face away and pretend that I'm not But I'll be here cause you're all that I got Can, but sometimes i don't make sense i am what you never want to say but i've never had a doubt it's like no matter what i do i can't convince you for once just to hear me out so i let go watching you turn your back like you always do face away and pretend that i'm not but i'll be here 'cause you're all that i got Keskiympärössä soi Linkin Parkin kappale Feint. Ja nyt suorassa puhelinyhteydessä Jaran toimitusjohtaja Niklas Turbakka Hyvää iltaa. No iltaa. Elikkä palataan puolentoista viikon takaisin tunnelmiin. Niin mikä on fiilis säilymisestä? Taisi olla aika monen helpotus kuitenkin. No tietysti se oli helpotus. Vaikka, vaikka me nyt koko ajan tehtiin töitä sen eteen, että liigassa liikassa, niin, niin silti... Et se menee viimeiseen peliin ja, ja viimeiseen puoli aikaa ennen kuin me voidaan, voidaan hoitaa se, niin tietysti ei ihan okei, se on helpotus. Että pelaajat onnistu siinä. No, Jarolla on nyt tällä hetkellä ainakin isv ja mukaan seitsemän sopimuspelaajaa. Niistäkin suurin osa taitaa olla nuoria pelaajia. Niin mitä oot mieltä siitä, että olisiko Jaron kannalta? Tavallaan ollut parempi tippua ykköseen ja aloittaa joukkueen rakentaminen sieltä, vai oliko se kuitenkin parempi, että seura säilyi Veikkausliigassa? No kyllä mun oli parempi, parempi tilanne se, että säilyttiin liigassa ja, ja tästä on ihan hyvä, hyvä lähteä rakentaa ensi vuoden joukku, että en, en mä näe siinä, että olisi ongelmia Joo Vekka Osliikaseurojen tulee toimittaa liikalisenssihallinnat tarvittavat asiakirjat lisenssien varten 15. marraskuuta. Eli piakkoin, niin ehtikö Jaro ajoissa? Ehditään, ehditään. Kyllä me varmaan jopa, jopa tämän viikon aikana saadaan kaikki paperit kuntoon. Että Nimenomaan. tehdään nyt koko ajan, mutta, mutta tota, päivämäärä on ollut tiedossa aika pitkään, ettei se mikään yllätys ole. Nimenomaan tota, rupeaa varmaan pian pelaajan myös tippumaan sitten Jaron osalta. Joo, pikkuhiljaa. Siinähän ei ole vielä kiire. <laughs> kiire. että niitä ei tarvinnut olla 15. päivä. No, miten sitten valmentaja Aleksei Eremenkon tilanne, onko hänen kanssaan keskusteltu vielä ja onko muihin vaihtoehtoihin oltu yhteydessä? Meillä on vähän varmaan erikoinen tilanne siinä, että, että Jeren kanssa silloin, kun tehtiin aikoinaan sopimusta, niin, niin päädyttiin semmoiseen, että se on tavallaan, tavallaan jatkuva, jatkuva nyt sopimus, missä on molemmilla sitten sovittu irtisanomisaika. Eli, eli jatkaa, jatkaa ensi vuonna myös. Aivan normaalisti. Miten sponsoritilanne? Että tuleeko sieltä, sitä massia sieltä? No, sehän on, se on tietysti haaste aina, että Pietasaaren talousalue on, on sen verran pieni, että, että tota, kyllä tässä joutuu aika paljonkin töitä tekemään koko, koko ajan. Toisaalta, toisaalta meidän alueelle on tärkeää, että täällä on liikajoukko, että, että ky, kyllä täältä niin kuin yrityspuolella halutaan olla mukana sen verran, minkä pystytään, mutta... Otottaa, pienillä resursseilla olla liikkeellä vuodesta toiseen. Niklas Turpakka, teidän Jaron nettisivuilla kerrotaan tämmöisestä lisenssikampanjasta, johon osallistumalla kannattajat voi tukea seuraa, niin kerrotko siitä hiukan tarkemmin, että mistä siinä on oikein kyse? No, se oli tavallaan siinä syyskuun puolella, kun nähtiin, että mihin, mihin se ennuste oli menossa, niin, niin piti jotain tehdä, ja, ja omistajien kanssa Päädyttiin siihen, että järjestetään suunnattu osakeantaja. sen te se ei ole, ei ole niin kuin varmaan kaikille semmoinen houkutteleva asia, mutta sitten mietittiin vähän, että voitaisiinko jotain muuta myös tehdä, missä olisi ehkä pienempi summa ja mikä olisi ehkä pikkasen kiinnostavampaa kuin, kuin osakkeiden ostaminen. Niin silloin päädyttiin tuommoiseen kampanjaan että, että tota, ja se on lähtenyt ihan hyvin liikkeelle. Viime viikolla Keski-Ympäristössä puhuttiin toimitusjohtajan Timo Marjaman kanssa siitä, että seurasta pyritään tekemään entistä tärkeämpiä osa kotikaupunkia ja kaupungin asukkaita. Onko tämä näkynyt mielestäsi Pietasaaressa? No kyllä siinä mielessä, että, että kun, kun sarjatilanne oli, oli tiukka ja, ja viimeiset välit tuli eteen, niin, niin silloin kyllä ehdottomasti huomasi sen, että kotikentällä niin, niin kotiyleisö rupesi kannustaa ihan entistä enemmän, että ne, ne todellakin auttoi joukkuetta siinä. Että ja, ja myös se palautteen perusteella, minkä on tullut Tepsipelin jälkeen, niin, niin kyllä sitä huomataan niin kuin joka, joka puolella, että Jaro on tärkeä Pietasaarilaisille ja koko alueelle. Meillä on tullut Facebookiin tämmöinen kysymys. Suvi kysyy tämmöistä, että viekö Kokkolan kaksi naisliigajoukkuetta että sponsorit Vaikuttaako se mieskutikseen millä lailla? No ei hirveästi, ei hirveästi kyllä. Toki, toki siellä on mielenkiintoinen tilanne Kokkolassa. Et, et muutama vuosi taaksepäin niin Pietasaaressa oltiin juhlimassa jopa, jopa liikakultaa. Tällä hetkellä on Kokkola päässyt vähän ka karkuun siinä, että Toivon mukaan Pietasaapsakin pelataan jossain vaiheessa naisten liigaa uudestaan. Kyllä. No hei, tuossa puhuttiin just tuosta, miten fanit on tullut kannustamaan Jaroa hädän hetkellä, niin varmaan vieläkin näitä faneja tarvitaan paljon ja yleisömäärää pitää kasvattaa, niin mitä Jaro on siellä Pietarsaaressa tehnyt tavallaan tämän eteen, että sitä yleisöä saataisiin vielä enemmän sinne katsomoihin ja mitä sitten tulevaisuudessa... Niin Minkälaisia suunnitelmia teillä on, että Jarosta tulisi entistä ö, tärkeämpi osa Pietarsaarta? No tietenkin tässä on eri, erilaisia kampanjoita vuosien aikana pyritty, pyritty keksimään ja, ja joskus on onnistuttu paremmin, joskus vähän huonommin. Mutta jos ajatellaan ensi vuotta, niin, niin esimerkiksi semmoinen, että tule, tulemme tekemään semmoinen ottelu liitteen jokaista ottelua taas, mikä oli... Oli pari vuotta sitten myös käytössä ja, ja silloin, silloin saatiin hyviä tuloksia. Niin, ajatuksena se, että siellä voidaan nostaa niitä pelaajia esille, voidaan viedä sitä, sitä omaa, omaa infoa perille, että ihmiset tietävät peleistä enemmän ja pelaajista ja vastustajasta ja niin poispäin. Että niin kauan kuin on keskustelua Jarrosta tai Veikkausliigasta, niin, niin Silloin myös tullaan katsoa pelejä. Et, et meillä on mediatimi myös, joka on tämän vuoden aikana tehnyt paljon hyvää työtä. Viimeiset ottelut esimerkiksi suoraan suora nettiradioselostus ja, ja niin poispäin. Että, mitä enemmän Jarrasta puhutaan, niin, niin sitä enemmän varmaan tulee yleisöä myös katsoa. Niin varmaan aika paljon. Juuri se, että, että kuinka paljon Jarrasta puhutaan, niin sosiaalinen media siinä kohtaa aika tärkeä osa myöskin, onko sitä puolta kehitetty paljon? On, on panostettu justiin tämän mediatiimin kautta, kautta siellä Jaron Facebook-sivulla löytyy myös aika paljon näitä videoita, mitä ne on, ne on tehnyt ja, ja vähän huumorilla välillä ja joskus mm. vähän vähän niin kuin videoita, mutta mutta se, että et niin kauan kun he, Jaro herättää tunteita, niin niin sitten on vielä toivoa ei ole niin vakavaa aina, että <tos> no aina. Välillä se on vakavaa, vakavaa, mutta kyllä sitä pitää huumorilla välilläkin katsoa, että Totta ei tämä muuta jaksa. Totta kai. FFR on toimitusjohtaja Niklas Turbakka. Kiitos kun olet keskiympyrön haastattelussa ja tsemppiä tulevalle liigakaudelle. Kyllä, onne. Kiitoksia. Kiitos. Yes, moro. Lähdetään kauas pois, sinne missun lämmin niin paljon elävämmin, loistaa tähdet ja kuu Ei se voi olla väärin, lähtee maailman ääriin Haluan sun kanssasi poistuu Lähdetään kauas pois, sinne missun lämmin ja niin paljon elävämmin Loistaa tädet ja kuulut. Ei se voi olla väärin. Lähtee maailman ääriin. aluan sun kanssa poistuu. Jomma mä tsiikan ulkomaan valokuvia. Vertaan niitä ja mun oma ottanut kylmältä osumaan. Tuntuu että kolhii mua kotimaan. Kungalo -vihilu. Tuulen voimasta kiinnu, tuolla kaukana jossakin, jätän taakse että nostarin. Lähdetään kauas pois, sinne missä on lämmin, ja niin paljon elävämmin, loistaa tädet ja Ei se voi olla väärin, lähtee maailman ääriin. Jos sä lähdit ja menit, ja sä teit mitä suunnittelit. Täytyy tehdä miltä tuntuu mitä pitää, ilman toimintaa saa aikaa mitään. Kaikki oli mukan matkassani viimeks kun tarkistit. Ja mä tilaan taksin ja tsekkaan seuraavan kalaksin. Ja jos mä näen lunta, niin sen on oltava unta. Ei kylmästä tietookaan, tiedä mitä hienompaa. Tämä haluaa nähdä ja kokea, en vaan loputtomin asioita hokea. En jämmähtää paikuille Lähdetään kauas pois, sinne missä on lämmin. Ja niin paljon elävämmin, loistaa tädet ja kuu. Ei se voi olla väärin. Lähtee maailman ääriin, haluan sun kanssasi poistua. Ulko-oven suulta, puhaltaa lämmintä tuulta, ei oo kylmää paluta. siis sun täytyy tulla mun luo. Ulko-oven suulta, puhaltaa lämmintä tuulta, ei oo kylmää paluuta, ei oo kylmää sinä missä on lämmin, ja niin paljon elävämmin, loistaa tädet ja kuu. Ei se voi olla paremmin. lähtee maailman ääriin, haluan sun kanssasi poistuu. Lähdetään kauas pois, sinä missä on lämmin, ja niin paljon elävämmin, loistaa tähdet ja kuu. Ei se voi olla väärin, lähtee maailman ääriin, alu ansuun kanssa... Mielettävä hyvää tiista iltaa, keskiympäräisturistus Tommi Helminen, Ville Makkonen ja sinä uutta raappana, kauas pois. Kiitos FF Jaron toimitusjohtaja Niklas Turpakille vielä mukavasta haastattelusta. Oli. Kyllä tota... Jollain tavalla itsellä ei, ei ole minkäänlaista sidettä oikeastaan tuohon joukkueeseen Jaron, mutta... Että tällä tavalla, kun ihmisten kanssa keskustelee, niin jonkinlainen pieni semmonen sympatiseeraaminen väkisinkin tulee. Tuollainen pieni seura kuitenkin. <häly> pieni kylä. Niin kuin itse ei ole mistään Helsingistä kotoisin. Niin aina, aina siis niin kuin, ei, ei tietenkään ei niitäkään pidä niitäkään niin kuin sanoa pahalla, mutta ää, aina kiva, kiva silleen toivoa, että myös pienemmät menestys. Meillä on Facebookissa pieni kilpailu käynnissä tällä hetkellä. Elikkä meidän facebook sivu on tällä hetkellä... 198 tykkääjä ja mehän äsken luvattiin Villen kanssa keskiympyrän oma muodattu tekniikkapallo 200 tykkäjälle. Niin, luvattiin ja se, mä ymmärrän, että nyt kun siellä on 197 ja totta kai varmasti 98, me, niin 98 on nyt tällä hetkellä, niin tota. Ne, jotka meitä kuuntelee, niin ne melkein on jo tykkää, ja Monet niistä, ne ei voi tykätä... Sanokaa kaverille ne voi, Joo, sanokaa kaverille, niin päästä vaikka itse osingoille siitä tai jo, jotain siitä. Deppaile. Niin, tai saatte sopia sitten, että, että kaveri antaa sitten, antaa sitten teille sen pallon tai jotain. Me halutaan se 200 rikkiä, ja me halutaan luopua siitä hienosta tekniikkapalosta. Siitä tulee oikeasti siisti. Käykää tosiaan tykkää, että meitä löytää myös Twitteristä nimellä ja... Sähköposti osta gmail.com. Mutta meille on tullut todella hyvä kysymys Facebookiin. Me, meillä on, meil on mukavasti ollut kyllä, siis se porukka, mikä meistä tykkää, niin ollut aktiivisia. <tys> ja meillä on Mikko kysyy meiltä täällä Facebookissa, että mitä huhuttu Schöölund ja Tainio toisivat hk sekä koko Veikkausliikaan. Tommi Helminen, viltava analyysi. <tys> no, jos sanotaan heti Veikkausliikasta, niin sen nyt sanottiin että näkyvyyttä ja kiinnostusta. Eihän siinä ole kahta sanaa. Että kyllä kaikki nämä palumuuttajat on aina niin tervetullun lisä. Ilman muuta. Nyt se pitäisi vaan saada sillä tavalla, että näitä paluumuuttajia tulisi muuallekin kuin klubiin. Totta <tos> niin, kai niin, se, niin. On se, se on se seura tässä maassa, joka on dominoinut jo pitkään, tulee pelaamaan Euroopassa myöskin ensi kaudella, ainakin karsintapelejä. Se on ymmärrettävää, että euh, nämä pelaajat jotka on ollut ulkomailla ehkä, ja sitten tulee tänne päin takaisin, haluaa tulla nimenomaan hik mutta tällä hetkellä kaikki sataa hik laariin, ja ei me haluta tästä mitään semmoista sarjaa myöskään, että yksi joukko ei dominoi. Kyllä se tekisi tälle sarjalle paljon, jos esimerkiksi Turkuunkin saataisiin myös näitä paluumuuttajia ja hyviä pelaajia. On siellä hyviä pelaajia jo nyt tietenkin, mutta ovat siellä tota. pelaajia. Tosiaan nyt Facebookissa 2000 tykkää, ja arvon Kerro. kieltä on 200 ty tykkää. Ja... Kerro. FF Niklas Turbakkanen. <tos> Ei ole ja. mahdollista. Joo kyllä, ma <tos> pienet kyllä, sinne lähtee. Niklaselle lähtee Jaron toimistolle niin, meidän <tos> <tos> Jos Niklas kuuntat lähetöstä, niin ota kuva ja lähetä meille siitä. <tos> <tos> Joo. Ilman muuta, kun me saadaan lähetettyä pallo siihen suuntaan, niin tota, ota Niklas kuva siitä. Ja... Lähetä meille se kuva tänne, laitaan niin laitetaan tonne <laughs> meidän Facebookin seinälle. Huikeeta. <laughs> Ei mitään, jatketaan showta eteenpäin. pian käydään Champions Leaguea läpi. Ja tässä on jeni varten En halua kuolla tänä yönä. Oikein hyvää iltaa. Kello on 11 minuuttia vaille kahdeksan, kuuntelet keskiympyrää. Ja Niklas Turbakke, jos satut kuulemaan vielä tätä lähetystä, niin tosiaan olit 200 tykkää meidän Facebook-sivulla ja sulle lähtee keskiympyrän tuunattu tekniikkapallo. tuunattu. Eli onneksi olkoon. Kysellään sulta vaikka osoitetietoja ja sitten vähän myöhemmin, tästä se juora, suoraan sinne Jaron toimistolle. Miksei muuten? Sinne lähti tekniikkapallo. Hieno homma, että päästiin sitäkin. Ei vaan. Huikeeta. Seuraavaksi Champions League. Tänään on hyvää jalkapalloviihdettä tarjolla TV:stä. On, on erittäin hyvä. Ensinnäkin ylellä TV2 tänään kello 21.45 alkava ottelu Manchester City Ajax. Upottaako Niklas Moinsander jälleen? Jälleen. Se on se, puh, jälleen. Oi, oi, kuin Mitä se hyppää? Mitä se hyppää? Nikke tulee sitten pistää vierestä. Nikke nikkaa. Niin, knikke. Olipa kaunis maali kyllä se. Sitä on nyt vähän ollut. Sanotaanko tämmöisessä... Voidaan puhua ehkä jopa pienestä turbolenssista. Voidaan puhua. Siellä tota, Roberto Manzini laukoi semmosia kommenttia pelaajista, että ei varmaan tuu hirveästi seläpesijöitä saunassa. Ja muutenkin tuntuu, että hirveästi on pakka levillä. Ja tän Viikon veikkaajassa oli muun muassa juttu siitä, että mansin oli neuvotellut AS Monagon kanssa viime kesänä. Ja siitä on ei ole tietenkään tykännyt. Se on kova sekannus tällä hetkellä. Kyllä on, mutta kaikesta tästä huolimatta, niin mä silti mulla on oma veikkauksen, että Siti tulee ainakin jollain tavalla palaamaan tasolleen tänä iltana ja tulee kotona voittaa ajaksi. Halu näyttää on varmasti oikeasti suuri. Et... Ja toinen hieno ottelu... No, monta hienoa ottelua pelataan tänään, mutta ottelu, joka tulee Seymourilta... Vai onko se nimi taas vaihtunut? Onko se MTV3 Max Sport vai mikä se on nykyään? <laughs> Total Max Sport Plus. <laughs> Joku tämmönen. Joka tapauksessa Real Madrid Dortmund. Pari viikkoa sitten Dortmund otti kotonaan Realista 2-1 voiton, ja nyt Reali varmasti haluaa revanssia tästä pelistä. Nimenomaan revanssi, kun siinä oli semmoista pientä huutelua sitten matsin jälkeen, että he lähtivät takki auki ja sun muuta. Että... Varmasti reaali haluaa näyttää nytte. Ja tää Ki peli tosiaan The Morialt. matsi varmasti tulossa ja Kiimaa lisää vielä se, että vakioasiantuntijamme Tuomas Virkkunen selostaa tämä ottelu. Hoit. Ja toinen ottelu The on nää, ja tulee Milan Malaga. Milan. Milani alkaa heräile niin kuin tässä lähetyksessä aikaisemmin sanottiin, ja uskotaan, että Milan sieltä kairaa se voitto Mä en halua sanoa noin, mä sanoin, että Malaga vie. Espanjalaisen jalkapallon ystävänä sanot, että Malaga vie. Niin, no en tiedä espanjalaisen jalkapallon ystävänä, vaan niinku ihan faktana... Faktapöytää! Faktapöytää, <laughs> Fakta siis okei, okay, Malaga pel pelasi hieno alkukauden. Nyt on ollut pari huonompaa matsia tos noin, mutta tuota... Mä silti sanon, että Malaga voi, saattaisi hyvinkin hakea vierasvoitan tästä pelistä. Kalvelko on myös Arsenaalilla, joka pelaa Schalke 04 vastaan. Schalke, hieno 2 -0 voitto Lontoosta. Se oli kyllä aika kova temppu, Vaikka Arsenal on alaviresti nyt hyvän alkukauden jälkeen pelannutkin. Niin. Ehkä siinä on nämä tiistaiottelut tai tämänpäiväottelut. Ja muistuksena vielä tosiaan yleltä tulee City-ajaksi. Ja Simorat sitten. Madrid Dortmund ja Milan Malaga. Ja Champions Leagueahan pelataan myöskin huomenna. Ja halutaanko, halutaanko sieltä poimia jotain pelejä? Tämä on aina tämä toinen päivä. Tuossa on niin hyvät ottelut tuohon. Niin, varsinkin tuo kuoleman lohko tekee Nimenomaan. sen. Mutta kyllähän siellä pelataan Sporting Braga vastaan, Man United tietenkin. Sitten esimerkiksi Celtic Barcelona, joka oli yllättävänkin tasainen pari viikkoa Hyvä sitten. Ottelu. Hyvä ottelu. Että on siinä mielenkiintoisia. Ja... Chelsea hän saahtaa Me just, just sanoa tuon ottelun, että siinäkin on kalanvelkoja. Tämä on kiva tämä. Back-to-back-kierros, miten ne siellä kutsuu. Että tästä niinku on se revanssihenke siinä oikeasti mukana. Kyllä. Mutta huikea jalkapaloilta tänään taas luvassa. Radio Krenkku. we're so so sick and tired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 Mielettömän hyvää tiistai ja niin se vaan on, Ville, että kaikki hyvä loppuu aikana ja niin myös keskiympyrä. Tämän illan osalta. Tämän illan osalta huomioon. Mutta ensi viikolla jälleen uudet <tos> kuviot ja uudet jutut. Uudet jutut. Eh, voisin sitä antaa pikkupalkinnon myöskin meidän koko kuulijakunnalle, että toi 200 on mennyt rikki. Niin... Annetaan, no, voidaan me antaa aploditkin, mutta hei ensi lähetykseen niin minä henkilökohtaisesti lupaan jotain spesiaalia. Huhu. pitäis muin kehitellä jotain? Ei. <härä> älä tee <härä> sitä, älä, älä vie mun showta. Okei, <härä> okei. <Okay, okay. härä> <härä> Eli tosiaan ensi viikolla jotta olla jälleen kello 19 Radio Krenkun taajuuksilla ja Ville tulee jotain spesiaalishout. Herranjestos. Kyllä mä jotain kehitän <härä> Joo, Aivan Tässä mä, varmasti. Mä kaivan mun konta kontakteilista esiin. <härä> <härä> Sieltä tippuu jotain hyvää settiä. Aina. Hei! Kiitos tästä illasta, Ville. Kiitos Niklas Turbakka, joka oli meidän lähetyksessä mukana. Kiitos kaikki, jotka olivat äänestämässä ja kommentoimassa Facebookissa. Kyllä, oikein loistavaa. jalkapalloiltaa. Seurakaa tsemppäriä tänään ja huomenna. Sekä tietenkin sunnuntaina supersunnuntai. City Tottenham ja Chelsea Liverpool. Gracias, Moro moro.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 church and was buried along with her name nobody came father mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave no one was saved all the lonely people where do they all come from all the lonely people where do they all belong Keskiympyrä. Tiistaisin kello 19. Radio Krenkkuu.